Тому пригадує собі щось, а далі, тулячись із справдивою ніжністю дитини до грудей матері, та гапаючись знову, як спершу судорожно, за свої цвіти, починає любо півголосом, ніби переказуючи тайну, ніжно співати «Гина Івана». Гей накопала, гей, гей, гей. Красна дівчина долі шукала. Гей, гей, гей. Та, вимовши посліднє слово, вона виривається нараз несамовито з убійнью матері і влітає стрілою з хати. Мовчки. Без словечка Поболилася Іваниха-дубиха Додолу Поховали Гриця, Розійшлися люди Ходім Мавро Обізвався вже По всім старий Андренаті До своєї доньки Ходім між сиган Тепер ми тут знову Старці Ходім тату каже Мавра, твердо, як камінь, і подала старому довгий костур в руки. Тут вже мій гріх скінчився. І пішли. Злегка лиш колишуться ті сосни й смереки, яких вони, ідучи не раз білою стежкою, ми і дотикалися злегка. І колишиться лісовий шум в воздусі, Успокоюючи порвані струни в душах, доки не вийшли з лісу, а коли його оставили, він згубився цілком, і над лісом схилилася ніч». Іваниха Дубиха перешукала з людьми, чи не весь ліс і сховки, куди заходила Тетяна, і не знайшли її. Вона без сліду пропала. Настала вже чи не сама північ, а Іваниха Дубиха лежить безсилена на своїй постелі, заєдно надслухає. Її серце каже, що Тетяна верне Отот -от уже північ, отот от чує вона шелест. Тетяна верне сама, як не раз уже, от-от зазоріє. І куби вже і зазоріла. А як вона не верне, тоді забере її з собою в монастир і віддасть її Господу Богу. Господь один її зцілить, Скріпить Господь один, А відтак нехай діється далі Його Божа воля. У хаті тихо, мов святині, Лиш дрібне світло блимає і часом Прискає перед іконою причистої діви. Іваниха дубиха жде, надслухаючи, Її стволені очі заливаються безустанно слідами. От-от знов якийсь шелест. Ні, то ріка. Вона не вмовкає. Скільки разів збудеться вона з півсну, сну? Ріка все їй дразнить. Мовчого домагається. Нараз і тепер вона не помиляється. Вона чує. Чує виразно, Лиш не знає розрізнити, що це. Чи це бренькіт бджіл, Причувається їй. Чи це ніжні струни. Чи це англійські голоси. Не знає. Але вона чує І не помиляється. Попри її слух Пересовується легко, мов, Сонна мрія, мов бренькіт бджіл, Мов шовк, що ворючиться по струнах, Придивно-ніжний співучий голос, Що всю її душу, мов,